Був спечний черневий день. Я прогулювався по садку навколо дому отця Лаврентія, в якому мешкав, коли увійшов чоловік у цивіллі. Пам'ятаю, прізвище його Каневський, хоч походило воно, очевидно, від канева, але я чомусь зв'язував з латинським сапів собака. Був у супроводі кількох солдатів, спитав, хто тут живе і хто я сам. Коли я, нічого не підозрював, що дав на це відповіді, уся та банда увійшла до хати і почала робити трус. Тоді я схаменувся та пізно. Жалкував, що не домислив одразу, в чому справа, і не дав ходу городами у поле, а звідти до Києва, де можна було перебути, поки хвиля арештів спаде. Заарештовані були майже всі вчителі міста, посадовили нас на підводи і повезли до Яготина, де ми переночували, а потім до Пирятина. Там ми тиждень просиділи в в'язниці, а тоді на спішки погнали до гребінки, де наладували у вагони і повезли до Полтави. Примістили спершу в Смертницькому підвалі, бо в'язниця була переповнена – і треба було їх спочатку трохи розвантажити. На внутрішніх стінах того підвалу залишили, були різні написи люди, що тут добували години свого життя перед розстрілом. І ми читали ті їхні останні слова, з якими вони зверталися до світу. Того самого дня нас перевели у велику кам'яну в'язницю, оточену високим муром, який, здавалося, навіки відділив нас від решти світу. Там перебули ми щось із місяць допити водили вночі, годували зупою з волових очей, та незабаром з'явилися в Полтаві родичі ув'язнених і стали посилати смачні борщі. Примістилися ми у великій камері, колишній церкві в'язничній, і було нас там людей з 60. Швидко зорганізувався хор, бо голоси були добрі. Найчастіше співалося «не пора», а тоді ще не вмерла і заповіт. Більшість тих, що з нами сиділи, була розстріляна. Проте нас матеріалу ніякого слідчий не мав. За невинно ув'язнених дуже клопотався письменник Короленко, що живе у Полтаві. Може, його заступництво і прискорило справу нашого звільнення. Дивно те було чуття, коли ми після місячного ув'язнення опинилися на волі. Коли розчинилася на широка в'язнична брама, і ми зеленими вулицями Полтави пішли до того дому, де вже на нас чекали свої. Цей настрій знайшов собі вираз у строфах проклятих років. Який чудовий перший день на волі, коли черкнувшись рана небуття – ти знову чуєш спів женця у полі. Мов він твоє вславляє вороття. Десь у садках п'янкіше пахнуть квіти, І самі хиляться до тебе віти. Стрункіші стали постаті дівчат, І по-новому світяться їм очі. А в небесах, де тиша і вічний лад, Застегло все в прозорості урочій, Мов грає відблиском господніх шат. Нас очікували по сусідству з домом Короленка. Він сам сидів на веранді, читаючи газету. Біла широка борода спадала на груди. Нас попередили, що не слід його тривожити Як же м'яко нам спалося першої ночі після ночівель на твердій підлозі камери Другого дня посідали ми у вантажні вагон і поїхали додому Ще цілий рік перебув я у Баришівці За той рік її наполовину розкуркулили Старий добробут зник, помало почало відроджуватися велике місто І я повернувся до Києва Заступив моє місце в Баришівці Віктор Петров Через рік повернулася і решта киян під час нашого побуту в Баришівці Зеров їздив якось до Києва, де відбулася літературна вечірка, в якій взяли участь він, Филипович і Рильський. Намов випадково кинуто було про тих поетів слово «неоклясики». Вони його не зреклися, і назва так пристала до них. Найбільший на тій вечірці успіх припав Зерову. Калепа з дев'ятою зимою не була єдиною. Перед групою, що об'єдналася назвою «неоклясики», і до якої пристали ще й Драхмара і я, стояло велике завдання – очистити Авгіїві стайні української літератури. А були вони засмічені так, що тільки гірськими потоками можна було все те сміття виполоскати. Що поети не здолали довершити своє завдання, бо були придушені, а почести розчавлені лявиною брудою і навалою реакції черні, проте свідчить пролетарська література пізніших років. Наведу деякі витяги з випадкового числа журналу «Життя і революція», що лежить передо мною. Це число 10-го від року 1932 -го. Уміщено там вірш Шакарського, присвяченого славному ударникові слова Максимові Горькому, в якому подибуємо такі рядки. «Індустрійний велетен епохи рештуванням небо перетнув, кришить детонатор доломіти, репером позначено хребти». В тому ж самому числі є стаття Сайка про поезію Первомайського, з якої подаю такий уривок. У Поезії «Факт перший» і «Другий» Первомайський приводить ілюстрації героїчної боротьби комсомольських бригад – на фронті соціалістичного будівництва. Факт перший. Засобами соцзмагання і ударництва пролетарі заводу Дзержинського, розкачані комсомольською бригадою, врятували для країни 4 тисячі тонн чавуну.